Baiona eta bezkoitzearteko autopistako obrek polimika sortu zuten. Euskararik ez bidez einaleetan, inale, izkuntz eskubideen bea tokia, benzi enprisarekin bilduzen joan den orziralean, atera bide bat atse manda, gurekin aizbea abrisketa bea tokiko egunan? Egunan. Astapen batez, beraz, frantzser ziren bidez einale horiak, benzi koak jahera, Una aspimaritzen duzu ei, eh, ogituratzen oharrean, zer kaldarasi ditu 25koak? Bon, jarrera ona bereziki uh, ukanduten jarreragatik uh, atera bide bat bilatzeko. Beraz, eta behatokierekin uh, elkartzeko beraiek egin zuten pausoa, beraiek ditu ziguten. Eta uh, beraz proposamen batekin etorri dira eta beraien uh, eskumenen baitan egin diezaketenaren uh, proposamena egin dute beraz. E, justuki, panohoriak beraz, zertan dira, noiz ezagiko dituzte. Be, agin dudutenez, urtarri urtarrilean panohok bat izanen da, eta apidiletik oiti besteak. Zenta, bada arazo bat, ezin ez dituzte, e, komisio batek behar pasatu, lehenik hori, patzen laukzuz, bada arazo kipi bat, bere alan egiteko. Bai, iduriz panoiek horiek erraten diguten ez, panoak lena ere baziren ez, aurrik usia zuten lena gotik, astapenetik berriz ere panoiek ezartzea. Obrak direla eta arazo tekniko batzuk direla medio, kontrol historio eta direla medio, errandigute panoiek kendu behar izan dituzela, berriz ere ezartzeko. Eta beraz, inundikinora ez dutela izan borondaterik panoiek behin betiko kentzeko, baizik eta gauza provisionala zela. Gantziako estatuko legeba besa ipatzen alda horien gibelean? Beraiek, uh, ne errandigutelarik uh, irtera guziak izan entzituztela beraien uh, panel propioa euskaraz. Uh, Guka ipatu diegu, erdigunean, errepidearen erdigunean dauden panoak, uh, frantxezo hilean, segituko zutel izaten, eta beraz... Uh, Beraiek irtenbidea, atxeman zuten irtenbideak, etzuela erabat asetzen uh, izkuntz uh, eskakizuna eta uh, izkuntz Euskal, euskararen uh, bermea errepidean. Beraiek erantzun uh, digute, horretarako lege aldatu beharko litzatekela. Panel urdinetan, adibidez, ez dugu euskarazko uh, uh, toki izenik atxemanen. Bide baztereko pano surietan daba karek uh... Euskaraz izan arau bezala azkenan beste zatietan bezala hori da irten bide hori atzemandute lehenago uh, emanen dituzte uh, panel shuri batzuk euskaraz soilik eta ondorik, ondotik egonen da Francisco Coppa nela uh, gausabera riten uh, modu reglamentarioan beraz reglamentua betetzen duen uh, panoa izanen da beraz beraiek uh, Uh, ikusi dutena da hainbat uh, arazuri aurregin behar izaten diote omen uh, Frantziaro soko errepidetan eta aurre ikusten zuten azen Euskal Herrian Euskarazko presentzia ala nola edo egon behar zuela bainan uh, azkenean 6, 6. bide bat atxematen dute uh, arauari edo lehiari mm Hizkuntza -hmm. eskubi den protokoloa eh, jadanik haipatutugu goizu behirin haipatutugu nuen izenpetuz petuzela Donostian, Europako hainbat hizkuntza komunitateko jendek landurik. Protokolo horretan, neuhi batzu probosatzen dira hizkuntza eskubideak justuki egespetarazteko. Eta horretan bada gaibat, behit justuki lotzen dena panel horiek bada neuhi bat hor? Bai, eh, protokolo inerretzen da eskubide batzuetan Eta beraz eh, izkuntzkomitate horok eskubidea du bere eh, sistema toponimikoa eh, bere izkuntza nukaiteko eskubide horri jarraikiz, bi neurri aurre ikusten ditugu protokoloan agertzen dira alde batetik administrazioak behar dituela baliabide guztiak esarri neurri hoiek bete daitezen eta beraz izen ofizialetan euskarazko izena kasu euskarazko izena beharko litzatekela aintzat hartu. Tokiko iz, tokiko ikizkuntza baita. Eta, uh, bigarren kasuan, horren ondorioz, enpresa privatuek, errepideakudatzen dituzen enpresa pribatuek beharrezkotasuna lukete uh, tokiko izen horretan uh, ezartzeko. Horokorkiago, ikusten marimadugu Ba, um, bisualki, izkuntzen presentzia, euskara egian, euskara bide baztegetan, oroko gizta, inbestea gerri, e, publizitatean, eta saltiketako aitzinetan, hori problema berean sartzen den e, gai bat da. Zer garrantzia du euskara ikusteak, idatzirik ikusteak, badu garrantziaak, horrek? Bai, erabatekoa, e, arlo guztietan, ez bakarrik toponimian, baina a... Neuzo protokoloan ere jasotzen da. Izkuntza Paisaiak funtsezkoa dela ez soilik erripideetan, mainan gizarteko alor guztietan, beraz, ezkuntza, ezkuntza mailan atsemanen ditugu neurri zehatzak paisaia bermatzeko, arlo sozioekonomikoan enpresetan nola egin izkuntza paisaia bermatzeko, planifikazio hizkuntzaren garapenaren planifikazioaren bidez, eta administrazioak behar du horren jarraipena eta sustapena egin, beraz, bere izan behar da, lena uh, horren uh, hori plantan ezarriko duena. Um, kasu hortan, emaiten du, kasik egresago dela, pribatu batekin solastatziak eta instituzio batekin baino hizkuntza e, edo behatu bezalako egitura batentzat entzatzer diozu. Aterabide bai, bat eratxe sustenguz. Bai, aterabidea berak beti ere e, bere iritzi eta bere eskumenen baitan egin duen, emanen duena aterabidea da. Guk gure gaintzinean beti emanen duguna da izkuntze eskubideen bermea, beraz, eskubide eta zarituko gara, eta hori ere adirazi diegu, euh, behantzikoa, beraiek, beraien eskumina frantziar estatuaren baitan euh, kokatzen dute, eta beraien abiapondua frantziar legea dute guk dugun abiapondua, izkuntze eskubideak dira euh, estatuetako legeetatik aratago. Beraz, guk errandigu gura abia kokatzen dugula hortan. Eta beraz, bai, erresagoa, ez haiek ere eragile batzu dira, eragile ekonomikoa dira, eta hori da ere adirazi dieguna, badutela ere erantzukizun bat gizartean, eragile ekonomiko direneinean, eta gombidatu ditugu protokoloaren neurriak ere barneratu ditzaten, eta eragiletza lan bat egin dezaten, beraiek ere uh, gu denok bezala, badutelako erantzukizun bat uh, izkuntze eskubideen bermean. Izkuntze eskubideen behatokian, elkarte el bezala edo egitura bezala, biltzen dituzue erritagen salaketak, um, olako adibide bat, Bueno, un guiatera da. Badituzu beste gai batzuola lantzen dituzuenak konkretuki eta iskontsako eta ikusten direnak? Bai, badira eh kesaka hainitz eh, ere dira eh esentzeferi egitzaizkionak edo laposteri egitzaizkionak eh, Beti ere, ba olako egitura ondietan eh, nola eta azkenean eh, erabiltzailea ba Ipar Euskal Herriko gizon eta emakumeak gareninean nola nola jasotzen dugun hizkuntza eskubideak ez bakarrik paisaiari daukin ez baizik eta zu erabiltzaile gisa zarenean zerbitzu bat jasotzera edo um, tramitazioen bategitera ezin duzu zure uh, zure hizkuntzanekin eta hor dago, eh uh, aitortzaren uh, arazo bat Aitortzuk, aitortzen ez den bitartean ez dago beharrezkotasunik bai enpresa pribatuen aldetik eta aregiago ere administrazioen eskutik ukerraten duguena da hizkuntza eskubideak ez dutela uh, muga horiek uh, ukan behar. Segel Karlan mota uh, bururatzeko aurre ikusten da duzue uh, Euskal elkargo berriarekin ipar euskalerrian Bueno gidekia ir gaude uh, eragile guztiekin mintzatzeko eta orain uh, Egin nahi dena da alde batetik Ipar Euskal Herrian kokatzen diren e, eragile ezberdinekin hartuemanak eman, bai protokoloan e, sinatu dutenekin, baina Ipar Euskal Herrian badira bai, hainbat sinatzaile e, protokoloarenak, baina horta saratako ere haiekin elkarlanean saia gaitzen e, ez soilik ezguntza eta kultura mailan baizik eta arlo sozioekonomikoan eta administratiboan ere hartu emanak egiten. Uh, horrekin bateran Euskal Herri osoan egingo den lanketa bat izango da eta Europa osotik ere landuko da maila ezberdinetan. Uh, joten lalko gira uh, izkuntzesko biden gortera ino e, edo Europar uh, instituzioetara ino, eta ere bai parlamentu ezberdinetara. Beraz, indar guztioiek batuz nahi duguna da eragina, eragin administrazio ezberdinetan, eragin ere bai uh, gizarte, uh, eragile ekonomiko esanguratxoen eh, esangura baitan, ikusteko zeatera bide eman diezeiok egun uh, afera honi. Izkuntz eskubi den Beatokiko Ipaje Euskal Herriko arduraduna, aizpea brisketa milesker, eta besta libat artea. Milesker zuaik.